Ogoi urte galek peru eta estein euskal herrefusiatuak erailtzituela. Egia bide askatasuna amets. Otsailaren zortzian larun bata atxaldeko seietan endaiako Daniel Ugarte pilotalekuan. Aitor Gorosabel, amets eta maialen arzaluz, aire aizbak, sustraikolina, lina, bide hartzean odei barroso eta xutik. Peru eta estein, Egia bide askatasun ametx. Otsaiaren zortzian, arratxaldeko zeietan, ekitaldi berezi bat antolatua dago hendaian Daniel Ugarte pilotalekuan eta bertan iru amarka da, eginen da gibelera, mila bederatziron eta larogeita labugarren urtean e, kokatuko da, ara orbilduko den e, jendea, eta intzuzten ere Peru eta Stein bi Euskal Errefuxatu, hartuak izanen dira gogoan. Guztiori aipatzeko gurekin ditugu intza ostolazata lan dergarra, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Bolenik eta bein e, alako ekitaldi baten e, antolaketa aipatuko dugu, ez? Euskal Herrian jende asko ari da berriz ere e, hainbat gertakari azalera ekartzen, berriz ere gogoratuak izan daitezen eta huzu beste modu batera gogoratuak izan daitezen. Kasu honetan, endaiar talde bat batu zarete, lagun talde bat eta e, gal garaira egingo duzu atzera sortzian. 8an. Hmm, bai da, bai. Eh, bueno, gu gara 84ko e, garai hartan, e, Euskal Herrian bizizen guduaren e, protagonisten ondorengoak, ezta. Eta gu gare giro hartan e, aziginan, e, gauza asko ikusi e, entzun eta pairatu genituen. Eta horietan urte pasatu diren honetan ba, premia ikusten genuen ura guztia gogoratzeko eta, eta bereziki e, Peru eta estein gogoratzeko ez. Peru eta estein Espainiako e, zerbitzu, segretu, segretu kantlatutako mercenarioek e, akabatu zituzten E, eta, eta eriotzaiekin ba, guk, e, daiar guztiok e, zerbait oso berezia galduen nuen eta, eta galera hori oita marrurtea betan e, eraman dugu, motxila hori bizkar gainean eraman dugu eta, eta oita marrurte pasatu diren horretan sentitu dugu premia motxila hori irekitzeko eta jendeari e, eragusteko zer dagoen motxila horren barruan, ez Nola baita ere hori da mm -hmm. Bueno, gustu ados gero, ez dakite, eh, oinarri agutikola pentsatuta, azken finean, eh, bueno, peruta esteinek eh, ba, pertsonak ziren, eh, ba emazteaz zuten edo seme alabak, edo bueno, lagunak edo eta lagun hoiek, seme alab eh, gutartean dira. Edo, orban, eh, eta pizka taiei begira Aiei begirako zerbait, e, da, azken finan, e, bueno, ba, hainbeste aipatzen dene biktima itza, eta hor ba, dugu frogargi bat, eta biktima horiek ba, gutartean dira, gutartean dira, eta guk oroitzen ditugu, eta oroitu nahi ditugu. Uh -huh. Piskataldarri katu nahi ginen ere, ori, e, eskubide hori badugula, gizarte bezala, lagun bezala, gizarte zibil bezala, ba, biktimak e, bederen... E, maitasun psikat adiratzeko eta hola azkenean eh ref, reflexio edo ausnarketa hondirik egin gabe ere ba hasi bueno, ba, ginen zerbait egin bergenuela 30 e, urte ba 30 urte direlako eta ta egia da ba gure haurtzaro haurtzaroan gertatu zent zerbait zen eta gaur egun ba Peru ta esteinek garai hartan zuten adina dugu eta ez ekito hori ere izango zen agian e. <hieres> Justuki, eh, aipatu duzu gure ahurtzaroa, eh, aipatu duzu landerzuk eh, garai hori, giro hori bizi genuen, eta hotxailaren zortziko ekitaldian, eh, hau txartuko dutenak edo hartuko dutenak, garai hartako protagonista zirenen eh, semea labak izanen dira. Eh, horrek eh, kontakizuna beste modu batean egitera bultzatzen du, nola pentsatu aduzuea? Ahor ikuspegitik edo nola iraganen da ekitaldia? Ez, ez da ahor ikuspegitik, da gu gaur egun garen, e, garen hauen ikuspegitik, ez. Eh, baitzake ondo osanduen bezala hildakoak mm, ilakoakilt ziren eta eta jende asko utzi zuten, e, inguruan, ez? E, dolu horrekin. Eta gure asmoa zan gure asmoa kasko dira, ez? Bainon asmo behar da garrantzitsuen izan, e, geratutako eh hori zerbait ematea, ez? Zerbait ematea, beraiei, ez? Kindu ziten e, guztia noski ezingo sei itzuli, bainon negenion bultant zerbait eman, ez? Eta eta bueno, laburbildu balin baitek eiz batean da maitasuna, ez? Maitasuna eman edo gure karinua eman, ez? eta eta zentzurtan e, guretzako oso logikoa zen, ez, interlokuzio, interlokuzio hori izatea, ez gu han e, momentu hartan e, pixkaten ikusle pasibua ginen, ez genekin ze gertatzen zen, baina unurteekin ikasi dugu, ez, zer izan zen ura guztia eta oren garen izaki eldu, eldu hau ben e, eta git, gogoeta eta kariñoa helazineko ginen, ez, bedaiek dena eman zibuten guri Berek e, bizitza emateaz aparte, emaziguten e, Euskal, Herri, e, Euskal Herri aske baten proiektuaren utopiaren emaziguten, eta hori guztia itzuli egineko geniekez. Horban, ba, zentzu horretan gu izatea aiei mintzo gatzaizkiona ba, ba, oso logikoa zen. Baita, bueno, berriz ere lehenkoaren ildotik, ba guztu te familia entzatera importantea dela, azken finean... E, bueno, ormintzatuko garenak eh, haien urbilekoak izatea ere, eta ustut, importantea dela haiek eh, ikustea segida hortan ba, lekua abadutela edo nolabait eh, utsun horrek eh, leku abaduela ondoren ondorengo launaldietan. Ez dueran nahi transmititu behar mina, baina nolabait eh, leku hori utxune horrek leku hartzen duela nolaz bait. Izango da gomita berezirik, musikaririk... Eh bertxolaririk zerbait aurrera tseri badago edo hitzartze anonimoak izango dira bai baude alde batetik eh mm, ba, esan bezala ondorengok eh itzaingo dugu ondorengok ba uno, utxuera era anonimoa gea ez jende jende bagea, eta eta bezalde batetik egongo da baita ere ba, parte hartze musikatua bersuak eta kantuak eta hor kantua, bai egongo dira ba ba metxe eta maiaren arsaluz eh aitor Orosael eta beste batzuk intzak egoratuko ditu. Bai, bueno, gero Adibezairia Hizpak, sustraikolinak eh fisikoki izango du egon bainan egonenda zen kantu bat edo bertso batzuk idatzi ditu Aira Hizpa kantatuko dutenak. Ta bueno, era ere garai hartako bizipenen testigantza edo testigozu zen edo da, gero bidertzean e, taldeak ere eginen du, azken zinean, monoiek bueno, ere bueno, badutelako zerrana ausentziari buruz eta familian bizizan dutena dela eta, eta gero, bueno, xutik e, taldeak ere horri da, eta hori pshikatazpimorratu nahi nahiuen ere, e, bueno, zekete lan derrekero erantziko duagian ere, bere ikuspegia, baina, azteko, Bizipen hortan, e, belaunaldi horren bizipenean, edo bedaren e, nere bizipenean ere, ba, oso importante izan dela hori azken finean, e, bueno, gure urasoakon atorri ziren, meniak gu hemen sortu ginen edo hemen hasi ginen, eta eta lurronek e, hau dela gure herria eta beraz hemen protagonista gehiago ere baziren gara hartan eta horre bueno, ba, poporen oroimena ere izango da, xutikak e, kantatuko duelako, Ta bueno, quizá garai hortan e, gauza asko nahstu ziren eta ustut importantea direla ere hoeiek islatzea. Zuek biak eh 80garren hamarkadako semeala bakzarete, esan e, e, nahi dut, garren hamarkadan bizi zinetela ja da eta baduzuela garai hartako memoria, nola gogoratzen duzu e? nola eragiten zuen eh e etxean baldintzaiek ukateak, hauda, errefuxatuen semealaba izateak seguraskizuen gurasoak ere, ba e, galen ba, bueno, eh edo ibili ziren hiru e, urte horietan, ze nolako eragindatu horregiz ikastolan norberaren e, identitatea sortzeko momentuan. Bueno, galen asmoa hasiatik izan zen em, terrorea Zabaltzea gizarte honetan, ez. Eta terrorea oso oso mm, oso kide txarra da bizitzeko, ez. E, izuak desegituratu, egiten zaitu pixka bat, barrendik eta eta zer ez etxeetan, ez. Ehm... Mm, Izuarekin bizi izarenean ezin zu izan erabatez, ezin zara zu izan zereburarekin eta ezin zara zu izan besteekin ere ez. Eta alde horretatik jende, jende guztia zegoen kaltetua ez, eta ne oraindik ere bago dela pixkat kaltetuak. E, izu horrek izan zituen eragin konkretu e, konkretu izugarriak, esatea ba, dago peru eta zein baina beste asko izan zian Baina beste eraien batzuk izan zian em, zuriagoak ez, ezkutuan em, daudenak izan ez, zen jendeanen sufrimendua. Jendea ezin zine etxera atetik e, beldurra zaucalako, ez atera etxetik e, beldurra zaucalako, eta em, oroar e, harremanetan asko-asko ba, sentitzen zen hori ez, eta ume batek e, esatea aterako, ba, nire kasuan adibidez, oso zondo gogoratzen dut jendea, ez bere honean, ez. hasieran asizenean, lehen da egiziko lende, egintzak asizirenean, inork ez zuen esin nahi, hori, horrek aurrera segituko zuenik, baina hori aurrera e, segitzen joan zen neurrian, eta jendea sinesten joan zen neurrian, ba, ba jendea egizik e, zen espantu batean, ez. Zenekien zer gertatuko zen, nuiz gertatuko zen. Eta batez ere, zen ere, ba, impunia da osoa zeukatela, zuten egiteko, ez? Eta, eta horrek, ba, gehiago egitera animatuko zituela, ikusten txan e, poliziaaren konpliziadea erabatekoa zela, ahimengo poliziaaren konpliziadea, gero, demusatu damezela, e, paskua polizia buruak e, konpliziadea erabatekoa zeukan, amedo eta, eta bere lagunekin, eta aldorretatik ba, baizu gara izan txan. Gero, egia da, e, horreko enzituzula, Iparraldean segulako errefuziatu pila etorri zen. E, amistiaaren ondoren gugurteak izan zian hauek. E, eta, bueno, gutxinaka gutxinaka, bai iparraldea jendez betetzen joan zen, ez? Azira batean gaina esan behar da, frantziako estatuak e, errefuziatu egi, errefuziatu estatu za, etortzen ziela. Eta, orban, e, hemen legalki bizi ziren iaia guztiak, guztiak izasatzen harren, ez? Oran, hemen legalki bizizek jendea giltzen hasi zen Espainiar Estatua. Eta... Hemen, claro, horren beste errefuxatu bildu zen, ze hemen ba batatean e, segulako giroa, segun segulako ilusioa zegoen ere, ze iparraldeko jendea eta egualdeko jendea alkartu izan eta alako komunitate bizibizi eta alai bat sortu zen eta hemengo hendaiaeko jendeak undikan gogoratzen du ez 80 80garren amarkada hiera ura, ba oso momentu alaia alde batetik, ez? eta eta horren horren kontrapuntuan edo ba Bari zela gertatzen hori ez, jendea giltzen zutela, ez. oroan ba, ba sentimendu nahasi adia, ez. alde batetik zegoen pizkundan di bat eta hauzak egiteko goa eta herria askatzeko gerrini ikaragarria. Eta zalde batetik zegoen, ba eriotzaren eta adoraren esan nina, ez. Eta e, Bai, bueno, hori da, ez da egit. Ni hain, aur hain aurra ere nintzen justu perutazen egin atentatu hartatu zena, eh? no, ameka urten nituen. Baina oso gohan dute bi haramunean ikastola, ikastolara jongin jenean, eta izan genuen elkarrizketa ediz, ba, erakaslekin, eta... Eta, bueno, lehenago ere izan ziren atentatuak, eta zen bat bestearen gibeletik, eta ja, noren ahite izango zen, edo noren ama, edo noren osaba, edo, bueno, hori izan genuen, gero, bai, e, gure erakasleak ere, ba, etziren lasai, e, Ni go handut eta gauso hiek. Era, beste. era, bai, eta adibez autusean gurekin etortzen ziren, gero maldezagun ba, oso konkretua Donibaneko ikastola ba garai hartan oroitzuko dira, bai gurasoak e, bai irakasleak, ba konfirmatu da, baina sumarioan egontzen, ba e, jarraipenak egiten zituzten, a furgoneta bat antzegon ikastolatarian, eta beraz erriten ziguten, ba bueno, ezin ginela petril edo pareta horren ondoan hain hurbil. Ordan, guzti hori Ba, bueno, guia hasi ginen arrazionaliz arrazionalizatzen eta bueno, nik ez ditut, inoiz ikusi ero egisat, baina bai erresistentziaren zentzu hori bueno, zergatik hil dituzte ba, Euskalduna direlako, erresistenteak direlako edo zentzu hori bai eta gero niko horatzen dut, ba, bueno, bai, giro hori lan darrkeran duena, giro alai hori, ikastolako bestak eta taldi aldiberean ba, beldur hori e, Gero ez tradizioen garaia ere aski urbil izan zen bere ala, hori ere oso garaigogorra izan zen, manifestaldiak. E, sehaskako Mira, manifestaldiak ere oso gogorrak ziren, oso oso gogorrak. E... Eskantxe sortu zen gainea, ere orduan hasi zen gorpuzten, eta lehen daiziko korrikare gara hartan izan zen, eta lehen daiziko herri urratx, eta dena zegoen asmatzeko, uh -huh. ez? Aroi gara namarka da, Euskal Herriaren ere ikuntzen oso gara historiko importante izan zen, eta... Eta, eta refusiatuako zeuden, salsak guztietan, ez? E, Peru hiltzen zen e, Euskarren eta ikasuen aldeko egitaldi guztietan bere parrilarekin e, txurretak erretzen. Egoi, eta gure hori itzapenak. Eta niko batzen dira, nire iterasatea baterako, eta refusiatua zana, baiten zuela horre karrozetan eta aterazen zituzen e, zagiz elkarteko karroza berak egin zuela hor batzukin. eta oso jende aktiboa izan eta eta es, sekulako sekulako, ozea, es, em, e, oso oso jende arrotua zen eta oso mm. jende maitatua, eta jende importantea, ezta, Kolekti, kolektibitate honen barruan. Orduan eta bakoitzakola bi hitzez, em, nola laburbilduko zenukete zuen aurtzaroa edo garai hartara gibelera egiten du zenean ezar etortzen saizue burura Hago, galdera trampada, baina, bueno... Nik uste dut, garaia bizi izan zangenuela eta... ...sentitu dugula hori, baina... E, ...uz dut uste, nik arlo guzietara... Nik, ...nik pertsonalki arlo guzietan ikusi dut hori. Adibetze, bueno, ba... E, bai naiz, eh, erresistentziaren zentsu hori baina zentsu globalean ezakiz ba solfera joten ginenean eta bakarra ginenean euskara hitz egiten genuenean e, gure inguru guztia frantsesa zenean eta zuz zure buruari japlikatzen duzu ba zu euskalduna zarela ta tailei ola eran zuten diozu ta, gauza txiki hoietan ere oso presentea zen aldi oro ta hori gustut hori ethetik diskurtu eh, hondirik gabe sentitu dugula eta bueno ba zauden tokian ere ba stagite ematea egiten diozun horri eta gero nik e, pertsonalki bizi dut ere, ba uste dut e, bizi izan naizen herritarrekiko e, eta lurrakikoko lotura hori eta hori etxetik ere ikasi dut eta bueno, garai hartan ere ba ikaren atentatuak bad ziren eta bueno, horrekiko ere errespetua naiz egoalde kontseleama xel alabai -xel izan, ba, oso-oso present bizi izan dut, nik uste dut gure belaunaldi horrek bi gauzak bizi izan dituela ez, eta pixkat markatu nahi hori ere, zeren nik uste dut gara iorren gakoare badela. Eta gaur egungo egoera begiratzen maldimadua intzinerat, ba justuki uste dut e... gerra zikina ez dela bakarrik izan e... errefusiatuen inguruan, eta iparraldeko militanten inguruan izan dela. Eta gero beste gauza bat batez ere, uste dut, niri gelditu da elkartasunaren zentzua. Elkartasuna errefusiatu elkartasuna e, ikastolako gurasoen artean, erakaslein artean, gure artean, hori elkartasunaren e, aberri txiki batean e, ezi izan gara, eta hori uste dut e, sekulako kapitala dela, e, lurralde definiturik ezpaldi madugu ere. Baina batean eta eintzaren itzorraik ginez wanegangoa zenez bueno e, ikastola gaur ere, bez bizituen egoera bai izugarria da, ez? Izugarria da eta eta elkartasunaren ingredienteri gabe ezan posible izango. Eta ikastolako gurasoak, orren ikastolako gurasoak garen badakigu oso ondori, ez? Baien garaia hartan ere, ba, nikuzte dekartasuna zegoela gizartean alor guztietan, guztietara zabaldua, ez? Baina ikastolan merezi ikusten zan al-zen moduan eh, irakasetan zela ez. Eta egualdean al-zen modu hori zan berroba eta margarren amarra eta iparraldean e, aldean zen modu hori zan al laro egarren amarra aldean. Eta biltzen ginen ikasua batetik bestea, erekin batetik bestea, al-genuen moduan, al-genuen irakasleekin, baina hori irakasen enpartetik eta gurasu partetik eta gure partetik enpartetik eh, jabezuan ba importantea ve importante egiten ari ginelako sentimendu hori, ezta se importantean parte parte hartzenarekin ginelako sentimendua. Eta nik aipatuko nukeen beste gauza da inozentziaren galera, ez? Nik mm, Peru eta Esteinitzetoztenean nauzkan behatzi urte eta oso ondo goratzen dut eh 9 urterekin esan dezaket 9 urterekin ulertu nola zer dan eri Zeren eta e, ume batek ez du eriotza zer oso ondu lertzen. Ez daki umea, umea ez daki nondikan datorren. askotan umeak azkotan dituten galdera da ez. Ni nondik dator, nola jaio nintzen, nondizin nintzen jaio horretik. Eta horako alderaketetu umeak, umeak temporalidadearen eta bizitzaren e, kontzeptuak bendekan ezak ez. Eta niko gara zen eta eriotza banekila zer zen, baina ez nuen e, eriotzaren ezagutza konkreturik. Zeran nik ez nuen ezagutzen galera. E, zuzenean zertzen. Noi banek jenda ezpultzen zela, baino nik ez mun inores agutzen, dani berdin zitzaien hitzitzen jendea, ez? Baino de repente perutas 100.000 dituztenean, ni nintzen, nitzen erioza zela, benetan tragedizugarria. Ez ara, e, kalte bat ezintena konpondu, eh. Ez. Ni ulertu noenean peru eta estein bala abatu zituztela kalean erdian, ikusi nuenan, ere begin aurren ikusi nuenan Perurekin ezingo nola gaiago egon, orduan konturatu nintzen, erioza zala gauza ikaragarriena. Eta zentzortan, nik egun hartan, oza, konstienten ez gaina osondogoratzen dut, gautxailaren sortzian, e, arratxaldeko sortziterriak edo behar ziakitzen gozien nera amak esan zigunan peru iltzutela eta nere nere baitan zerbet alatu zen betiko. Eta horten ezagadu darik. Berriz, hor eh, txailaren sortzikoek italdira itzuliz, beraz, harratxaldeko seietan da itzordua, endaian bertan, Daniel Ugarte pilotalekoan mila pertsonatik eh, gora eh, sartzen dira han bertan. Eh, belaunaldi berriak ere, eh, gaur egun gazte-gazte direna gomitatzen dituzue, eta, eh, ikas dezaten, pentsatzen dut ekitaldi honen helburetariko e, bat ere badela gertaturikoa beste begi batzuekin e, kontatzea. Bueno, e, hemen gure ondoan eh justuki belaunaldi hortako e, endaiako gazte bat egon behartzen, baina loutsatzen da testu mikromantsatuna, baina eh denarren ber badugu eh bueno, aie que torri ziren fiskat aiek izan baitzuten gogoan, gara nik e, ez nuen, e, ez dituen hogeita marrurtea kontatuak. Eta lehan e, e, e e bai. Aina importantea da ez, e, bai. medetan ekiña, ekiña, ekitaldi horren, ekitaldi honen ekiña, bultzada, e, ez da gure bela analitik etorri, yes. baizik eta gure bela analitik. Eta, ba, importantea da hori nabar bentzea, ez? Alehia, mm, gure memoria historiak historikoaren transmisioa, nola bitere, ondo mandala, Ondo emandala, ba, gure ondorengo bela onaldiak ere, bueno, ondorengo bela onaldiek, hori tartean, tartean, tartean daudenak, ze, bueno, gure, gure ondorengoak ben dikana oso txikiadia, baina, Baina bera izan da, bera jarri dute ideia, bera jarri dute bihotza eta, eta nahi ustez hori e, aspin maratu behar da, eta, eta oso, gaut, oso kontutan hartzeko gauza dela iruditzen zaiz. Por zitu, nire gantxeo berdango batu nahiz, e, pedo eta sinin zituztenean, e, darilu agarte pilotalekuan eintzen ekitaldia, eta nik handantzatu nuen. Nik nahezkan urte eta ba, katarrazia tetxean nik dantzatu, unazekit bon, dantzatu dezer egin, nuen, porque... Hane gantzine. Uztet <laughs> oso dantzari txarra nintzela, baina, bueno, bintzatorneon, eta... eta, bueno, berezia da, niretzat berezia da, ba, goita marrurte pasadila sentitzea, eta... eta, da, bueno, hendikan, ba, ez egula ez, bere eki komaitasuna, niretzat gori, da, importantena, eh. Mm. Be, bai, perudeta sein eta gero, ba, ba bereziki, ba, Ba, beraiek e, zuten e, horrekikoa, ez beraien e, Mazze, SMA alaba, e, Guraso, eta eta nik uste eta ba, besakada handi bat merezi utela, eta besakada handi bat emaneko genieke egitalionekin, e, besakada metafurikoa alin bada ere, eta besakada bueno, erreal ere izango da, baina Metaforiko garen badare, berezi ba, dutelako, ez, hogeetan marrurtea betan sufritu duten ausentzia, ba, ba ez zindelako, berez zindelako kalkulatu, ez. Nik, nik, nik lagun bat, beste egiten zen, lagun bat gumi hartan, eta hogeetan marrurtea betan presente, beti-beti presente egitut ez, beti aztein. Eta ez dut imaginatu nahi, bere familia izan den, ez ausentzia hori, horregatik, e, usteet, ekitarioa oso importanta, hala. Mm. Ba ez dakit tzerraititu zuen gehitzeko irratian denbora izaten dugu beti aka luze jo genezake gai honen inguruan. Ez In... gustut, e, pentsatzen dute zori txarrez e, peru teststeinen e, ba, data horrekin e, etoriko direla beste batzu beste herri batean eta egian ba, programa zabalago bategin behar dela justuki ba, oroitzapenari buruz, memoriari buruz hain modan dagoen. E, Horri buruz guk, guk bakarrik guk buruan duguna eta gure eskerra adiratzen nahi digu. Eta eta hori, hori da, gure xumetasunetik esaietuko garen alden onenen eta duinen egiten. Ba, mi esker biei.